Södra Bergen och människor i den civila segelsjöfarten. Den här promenaden tar det med till bebyggelsen och kulturen runt människorna i den civila segelsjöfarten på 1800-talet. Varvsarbetare, sjöfolk, hamnarbetare och sjökaptener. Vi knyter också an till olika grosshandlare och redar här i Stockholm som delvis har anknytning till Kalix Eldal i Norrbotten. Promenaden leder runt i södra bergen på den nordöstra delen av Södermalm, till Åseberget och Stigberget. Här finns idag flera kulturreservat med bebyggelse bevarad från 1700- och 1800-talen. Misären är bitvis påtaglig i de här kvarteren vid den tiden och det händer att sociala insatser görs för att lindra nöden, ibland av stadens rikare invånare. Guideturen startar från trottoaren längs stadsgårdsleden vid foten av Åseberget mitt för Finlandsbåtarnas terminal och den så kallade Londonviadukten. Hit är det lätt att ta en nackabuss från Slussens bussterminal. Här fäst i klippväggen på södra sidan av vägen sitter en minnesplatta över det stora varvet eller södra varvet som en gång legat här.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 här i en vik mellan Ersta Klippan och Berget fåfängen ligger på 17-1800-talet Stockholms största varv, ursprungligen kallat Stora varvet. Den ursprungliga Tegelviken fylls ut när området på 1900-talet byggs om till hamn och färjeterminal. När varvet anläggs i slutet av 1600-talet ersätter det ett kärhov som finns före. Den eldfarliga verksamheten med kära placeras ursprungligen här på grund av det skyddade läget. I slutet av 1600-talet flyttar den dock vidare till Bäckholmen på Djurgården. Så här tidigt i historien är kärhandeln reglerad och långväga export styrs av det så kallade norrländska kärkompaniet. Merparten av käran tillverkas i de finländska provinserna, men lite av produktionen kommer också från Norrbotten, där ibland från Kalix elddal. Varvet är Stockholms äldsta och har sin storhetstid under 1700-talet. På 1800-talet nytillverkas efterhand allt färre fartyg och istället används varvet för reparation och underhåll av segelfartyg. Här finns stapelbäddar och dessutom anordningar för att kölhala fartygen, det vill säga att vincha fartyget till en så kraftig slagsida att det går att komma åt, underhålla och reparera olika delar av skrovet. Det förekommer också teknikinnovationer på Stora Varvet. År 1821 skötsätts ångfartyget Yngve Frei, det tredje ångfartyget i Sveriges historia. Stora Varvet är också platsen för Sveriges första ångsågverk, något som vi återkommer till. Fortsätt nu längs trottoaren ett kort stycke österut i riktning mot Danviks tull. När bergskanten tar slut går den trappa upp till höger. Gå upp, stanna strax ovanför trappan och titta på det stora gula huset upp till vänster. Gröna gården Det stora stenhuset kallas Gröna gården och är ett tidigt hyreshus med små lägenheter för arbetare som bland annat arbetar vid Stora varvet. Huset byggs 1854 och är tänkt att innebära ett lyft för fattiga arbetare ...och byggs efter en insamling. Lägenheterna omfattar rum och kök. De anses i början tämligen lyxiga för arbetarna... ...men blir så småningom allt mer föråldrade. Det dröjer långt in på 1900-talet... ...innan bostäderna ens får några järnspisar i sina kök... ...utan man får hålla till då med öppna spisar och träfodsgrytor. Vi av till höger upp i trappan, Stanna vid de första husen på höger hand... Kvastmakar trappan nummer två och fyra. Åsebergets kålbyggnad kan väl närmast beskrivas som arbetarkvarteren till stora varvet. Här på Åseberget bosätter sig många arbetare som jobbar på varvet redan på 1700-talet. Marken är den allra sämst tänkbara för bostäder och är därför ekonomiskt möjlig för en fattig arbetares egen stuga. I en begäran till staden för nuvarande kvastmakar kvastmakartrappan 2 står det till exempel att få intaga och hängna en liten bergaktig ödesplats på Södermalm vid kontinuation av bondegatan ute i kvarteret Tegelviken-Belägen. På grund av att huset står direkt på berget sätts tomtöret väldigt lågt. Ägarlängder visar att många husen på Åseberget bebos av anställda på varvet ibland av timmergeställer, timmermän och stångjärnsbärare. Husen här längst ner på Kvastmakartrappan 2 och 4 tillhör de mest oförändrade sedan 1800-talet. Det ger oss därför den bästa bilden av hur arbetarna vid varvet bor vid den tiden. Efter totalt ungefär 100 meter på Kvastmakartrappan och gången ovanför Vick av på en gångväg till höger, närmare klippkanten. Stanna snart och beundra utsikten ner över Tegelvikshamnen, berget Fåfängan och Djurgården på andra sidan vattnet. Fåfängan, Valdemars Udde och Brädgården Fåfängan heter berget som ligger bort i höger eller öster om Tegelviken. Ursprungligen finns ett privat lusthus uppe på. Denna egna utsiktsplats hör till en välbärgad malmgård vars huvudbyggnad fortfarande kan ses i foten på den nordvästra sidan i direkt anslutning till dagens hamnområde. På andra sidan vattnet, strax till vänster om fåfängan i synsfältet, syns Valdemarsudde. På 1800-talet är detta en industriplats med brädgård och två väderkvarnar, varav den ena finns kvar idag som ett unikt industriminne. År 1899 köper prins Eugén Valdemarsudde från den tidigare ägaren familjen Bergman. Tidigare på 1800-talet är detta den centrala platsen för omlastning och försäljning av produkter från Kalix Eldal i familjen Bergmans regi. Virke, kära, pottaska, skinn och lim. Det ligger ständigt segelfartyg vid Vallemarsudde och ägaren Johan Bergman Olsson är både gråshandlare, skeppsredare och norrländsk träpatron. Allt på en gång. Johan Bergman Olsson är dock inte alls den första som kombinerar affärsverksamhet i Stockholm och Kalix Eldal. Längre in och vid foten av fåfängen ligger på 1800-talet en brägård vars främsta uppgift är att förse stora varvet med virke. I början av 1800-talet ägs denna brägård av Anders Öström, en grosshandlare med verksamheter på olika håll i Sverige. I trakten äger han bruket Björkfors, några decennier innan Johan Bergman Olsson köper samma bruk. Sannolikt fraktar Öström sågat virke, bland annat från sitt bruk i Björkfors. Dessutom driver han Sveriges nordligaste glasbruk, Sandör som ligger i närheten. Senare övertas brägården här vid Tegelviken av Karl Fredrik Liljewalk den äldre, far till skaparen av konsthallen på Djurgården. Här anlägger han också Sveriges första ongsåg, redan 1829. Denne Liljewalk gör många olika affärer genom sitt liv och med blandad framgång. På uppdrag av kung Karl den 14 Johan vill han i Norrbotten bland annat byta förnödenheter mot varor som timmer och kära. I Kaliks elddal blir han känd som Stockholmsborgaren. Han ger bra betalt för skogsprodukterna, ibland kanske allt för bra betalt. Han är filantropiskt lagd och hans affärer i Norrbotten blir inte särskilt lyckade för honom själv. Fortsätt gångvägen framåt ett kort stycke tills du kommer till några trappor som leder neråt. Utsikten över Stora Varvets före detta administrativa byggnad idag ligger nere på Folkhungagatan. Här från toppen av trappan syns i fonden ett äldre gult stenhus som ligger vid foten av Ersta Klippan. Detta stenhus från år 1748 är det enda som idag finns kvar från Stora Varvet. Här bor ursprungligen skeppsbyggmästaren på övre våningen och varvets bokhållare på nedre våningen. Båda har sina kontor i samband med bostäderna. På övre plan finns på sin tid såväl ritkontor som en sammanträdessal. Huset inrymmer numera en konstskola. På varvet arbetar också en varvsmed och ett par verkmästare. Under årens lopp är det vanligtvis ett 60-70-tal arbetare anställda på varvet. De flesta är timmermän. För skeppsbyggmästaren är sjösättningen lite av kronan på verket av hans arbete. Aftonbladet skriver till exempel år 1847. Från Stora varvet har idag klockan 12 ett nytt skepp gått av stapeln, byggt från en hamburgsk skeppsredares räkning. Det lär hålla cirka 700 tons, är konstruerat av byggmästaren på stället Herr Weilbach och beundras allt. Men ej blott för sin storlek utan även för sin skönhet. Ett stor mängd åskådare hade samlat sig som beledsagade dess majestätiska nedfart med starka bifallsrop under det namnet Emmy utropades. Weilbach visar sig bli den sista av de stora skeppsbyggmästarna på Stora Varvet. Fortsätt nu ner för trappan och vik snart av i en passage upp till vänster tills du når Åsegatan. Huset i hörnan till höger ligger på adressen Åsegatan 209. Stanna upp där. Åsegatan nummer 209. Mina drömmars stad. I detta hus placerar författaren Per Anders Fågelström romanfigurerna i, i boken Mina drömmars stad. År 1860 kommer Henning och hans kamrat Tummen vandrande för att titta på detta hus som änkan efter en varvtjänsteman kan hyra ut till dem. De flyttar in Tummen och hans sambo Matilda, de gifter sig aldrig i handlingen, respektive Henning och hans fru Lotten på Övrebotten. Efterhand är det fler personer som flyttar in hos båda familjerna. Dessutom får båda familjerna flera barn var. Henning som arbetar i hamnen avlider i Lungsot endast 34 år gammal. Lotten i en olycka lite senare. Per Anders Fågelstöms berättelse ligger nära verkligheten. I kvarteren bor här varvsarbetare och sjöfolk med många olika titlar i folkbokföringen. Varvstimmermän, i celler, sjökaptener, skepparänkor, sjömän och skötullvaktmästare. Men kanske är det hamnarbetarna som har det allra sämst. Medelåldern för män i arbetarklassen är ungefär 35 år vid denna tid. Vid sekelskiftet 1900 börjar Arbetarrörelsens företrädare dokumentera de väldigt fattiga förhållandena för hamnarbetarna här på Åseberget. Bostäderna är usla. Och trångboddheten är utbredd. Någon välfärd finns ju inte i modern mening. Möjligen kan de fattiga hoppas lite på välgörenhet från de rika. Ett exempel är grosshandlaren Bergman Olsson på Djurgården, vars hustru Henrika är starkt socialt engagerad. Vid ett tillfälle får hon att tala som en familj som bor i en svinstia på Södermalm, kanske här i närheten av Åseberget. De har endast en fotogenlampa som värmekälla. Mannen är nästan förfrusen eftersom han svept in sin son i den egna rocken. Henrika Bergman ordnar snart tak över huvudet. Betald hyra, pengar, kläder samt en salmbok. Fortsätt fram till Åsegatan nummer 197-201 som idag är en förskola. Åsegatan 197-201 Karl Larsson Hit där Åseberges förskola idag ligger kommer målaren Karl Larsson med sin familj år 1885 och bor här under en kort period. Han skriver i sin självbiografi Jag om hur han och hustrun Karin etablerar sitt allra första egna hem. Förtjusande med loppet till staden under oss. En gammal trädgård där någon föregångare planterat alla möjliga träd som kunde gå i detta klimat. Så till exempel bok. Bara där inte också bott en familj som kokade ruttet kött och därmed stoppat korv. Till salu förstås. Man brukar kalla sånt medaljens baksida. Det lilla skåp var i vi bodde hade ett litet kök. Och där innanför ett rum var det jag hade mina målargrejor. Köket tjänade också till bibliotek, men ateljén också till matsal. En trappa upp var sängkammaren. Motiven för några tidiga tavlor av målaren är hämtade bland annat från trädgården här på Åsegatan. Familjen flyttar snart vidare för nya mål i livet, närmast för Karl till ett arbete i Göteborg fortsätter till grannhuset Åsegatan 195 Åsegatan 195 Kolingens hemvist kanske i huset där Karlson belastat med mindre misär än träkkåkarna runt omkring. Tecknaren Albert Engström tillbringar mycket tid i kvarteren på Södermalm, där ibland bland kokarna på Åseberget. Många motiv i hans teckningar återfinns här och efterhand en allt tydligare kuliss till hans ständiga figur Kolingen med vapendragaren Bobban ofta publicerad i skämtidningen Strix. År 1901 väljer Engström att placera Kolingen i det här huset på Åsegatan där han logerar hos fula Filip vilken i sin ordning innebor hos fina Fabian vilken mot lite ersättning fått lov att tillbringa denna välsignade midsommar hos fulla Frasse, som på grund av släktskap med färsiga Fritz får disponera en halv kvadratmeter golvyta som till största delen inkräktas av fräcka Fredrik. Denna skämtsamt utstuderade beskrivning ligger förvånansvärt nära verklighetens boendeförhållanden. nu In på Skeppargrän till höger Fortsätt senare där den tar slut till vänster på Lutsgatan. Skeppargränd och Låtsgatan. Åsebergets kulturreservat är Stockholms största i sitt slag. Här har alltså en kåkbebyggelse med enkla bostäder kunnat bevaras till eftervärlden. Redan på 1910-talet väcks frågan för första gången om att bevara husen på Åseberget. Sedan dröjer det ända till 1950- och 60-talen innan de första renoveringarna verkligen kommer igång. Då är bebyggelsen så skadad av tidens tand att många hus ersätts med virke och stommar från byggnader på andra håll runt om i Stockholm. På detta sätt är det inte så många av husen här på Skeppargränd och Lotsgatan där själva byggnaderna verkligen härstammar från den ursprungliga bebyggelsen. Man har i efterhand också kritiserat renoveringen för de eleganta gatlyktorna. ...och den gjutna beläggningen för kullerstenar. Historiskt är dessa gator nämligen egentligen enkla grusvägar. Fortsätt Lotsgatan ut till Sågargatan och ta sedan till höger ner för backen. Ta därefter till vänster ett kvarter på Folkungagatan. Korsa sedan gatan till höger och fortsätt gatan upp för backen. Nästan längst upp i backen på höger sida lägger entrén till Ersta Diakoni. Ersta Diakoni I mitten av 1800-talet börjar den kyrkliga väckelsen få en allt större praktisk betydelse i Stockholm. Fattigdomen är utbredd och behovet för andlig och värslig hjälp är stor, anser många. Det finns flera kristna väckelserörelser som påverkar utvecklingen i Stockholm. Ett resultat av utvecklingen är Ersta diakoniselskap som ursprungligen bildats på 50-talet och flyttar till sin nuvarande plats här på Ersta klippan år 1864. Dagens bebyggelse runt Ersta präglas av en successiv utbyggnad under mer än 100 års tid. Porthuset är den äldsta byggnaden på området och har sitt ursprung i den malmgård som ligger här innan diakoniselskapet flyttar hit. Här ligger idag ett litet museum som berättar om diakonisällskapets historia med diakoni och sjukvård. Det går att få tillträde till museet om man frågar i receptionen. Sjukvård och predikan av ett kristet budskap går tidigt hand i hand. Med bekostnad från insamlade medel byggs en kyrka på Ersta som invigs redan 1872. Den är också öppen för allmänheten. På området finns idag också en servering i det så kallade diakonishuset. Beundra också den vidundliga utsikten över Stockholm som man har från ersta klippan. Fre flera medlemmar av familjen Bergman från Kalix är på många olika sätt engagerade i de nya kyrkliga strömningarna. Familjens egen präst Carl-Henrik Bergman leder en grupp av präster i Stockholm som tillsammans fördjupar sig i teologiska frågor inte minst kristen mystik. Gruppen har senare kommit att kallas Bergmankretsen eller Lilla prästsällskapet. I gruppen ingår bland annat Erstas tidiga föreståndare J.C. Bring och så även Valdemar Rudin som senare blev ledamot av Svenska akademin. Medlemmarna i gruppen har viss beröring med väckelserörelserna runt Evangeliska fullständansstiftelsen respektive runt Lars-Levi-Lestadius. Prästerna i gruppen utvecklas dock efter egna förutsättningar och flera av dem distanserar sig efterhand från väckelserörelsernas budskap. Fortsätt nu vidare på Erstagatan. Sväng vänster runt hörnet in på Fjällgatan. Fortsätt förbi det första moderna kvarteret in på Fjällgatans 1700-tals och fram till nummer 34. Fjällgatan 34 och Stigbergets borgarum. På Fjällgatan bor det mycket sjöfolk på 1800-talet. Flertalet hus är här av sten och hyser mer välbärgade människor än vad som är fallet på Åseberget. Det här huset vid nummer 34 är ett av de allra äldsta längs hela gatan som än idag domineras av bebyggelse från 1700-talet. På 1800-talet ägs detta hus först av en civil skeppare, en så kallad kofferdikapten, och senare av en sjöthullsvaktmästare. På många sätt får vi tacka Anna Lindhagen för att såväl Åseberget som Fjällgatan bevarats till eftervärlden. Anna Lindhagen är socialdemokratisk politiker och sitter bland annat i Stockholms statsfullmäktige under vissa perioder i början av 1900-talet. Hon är syster till borgmästaren Karl Lindhagen. Anna Lindhagen är starkt socialt engagerad men ser också värdet i att bevara en liten del av det gamla Stockholm. Hon tillhör dem som under långa tider driver frågan om att bevara dessa kvarter. På 1920-talet startar hon föreningen Stigberget med syfte att visa hur en borgarfamilj lever på 1800-talet. En lägenhet i det här huset är museum allt sedan Anna Lindhagens tid. Det visas vanligen på söndag eftermiddagarna, höst, vinter och vår. Tanken är att gestalta hur en bostad för en sjökaptenens familj kan se ut. Beundra också en av Stockholms mest kända utsikter. Här på Fjällgatan brukar det vara en stridström av turister och turistbussar nästan året om. Mitt emot Fjällgatan 34 ligger också Fjällgatans kaffestuga, ursprungligen ett våghus som hör till den numera förändrade hamnen nedanför. Strax bortanför finns också ett minnesmärke över Anna Lindhagen. Fortsätt Fjällgatan fram till Sista Stivens trappor som ligger på vänster hand. Sista Stivens trappor Idag leder sista styrens trappor upp till toppen av Stigberget och där Stigbergsgatan. Namnet kommer egentligen från en annan trappa som tidigare leder från Fjällgatan ner till vattnet. På 1800-talet finns det ingen möjlighet att röra sig längs med vattenlinjen där nere. Därtill är den alldeles för brant. Istället leder trappor ner över klipporna bland annat härifrån Fjällgatan. När stadsgårdshamnen och trafikleden senare byggs sprängs klipporna bort och det blir istället ett brant stup hela vägen längs söders höjder. En av dessa försvunna trappor är den ursprungliga Sista styrens trappor, uppkallad efter en krog med samma namn som på sin tid ligger vid trappornas fot. Där kan törstiga sjömän ta sin sista sup innan deras skepp ska avsegla. Dagens trappor får återanvända namnet efter en namnändring på 1960-talet. Fortsätt upp för trappan, upp till Stigbergsgatan. Före detta navigationsskolan, numera Ersta Fundals högskola, Stigbergsgatan 30. Längst upp kommer trappan upp till Stigbergsgatan. Här ligger ett litet lusthus från 1700-talet tillsammans med en liten trädgård kallad Anna Lindhagens teppa. Här kan Anna på sin tid odla gammaldags prydnads- och kryddväxter. Det finns ett stort behov av en sjöfartsutbildning i Sverige och i Stockholm på 1800-talet. På 1840-talet startas därför den allmänna navigationsskolan. Den etableras först i ett eget hus vid Mosebacke. Hitt i Stigbergsgatan flyttar verksamheten 1907, i det här huset som är specialbyggt för ändamålet. Hundratals år tidigare har den här platsen varit platsen för Stockholms gallbacke, varför man historiskt också talar om gallberget på den här platsen. Fortsätt nu västerut på Stigbergsgatan, eller till höger räknat från när du kom upp från Sista styvens trappor. Gå fram till nummer 21. Blockmakarens hus, Stigbergsgatan nummer 21. Här uppe på Stigbergsgatan finns återigen några av de fattiga människornas kakar. i kontrast till den något mer välbärgade Fjällgatan. Även här bor många människor med maritim anknytning på 1700-1800-talen. Den sista ägaren till det här huset är en blockmakare som arbetar vid flottans anläggningar på Skeppsholmen. Vid renoveringarna väljer man att behålla denna bostad i det skick den haft tidigare, om en upprustad. Blockmakarens hus är idag därför är en av Stockholms stadsmuseums visningslägenheter som visar en fattig boendemiljö från början av 1900-talet. Fortsätt nu till ändan av Stigbergsgatan och till trapporna som leder ner till Renskärnans gata. Mamsel Josabets trappor. Här ser vi ett exempel på hur dynamiten kommer väl till pass och hur moderniteten för hundra år sedan möter den äldre bebyggelsen från 1700- och 1800-talen. Ursprungligen fortsätter Fjällgatan vidare upp mot Katarina kyrka. Gatan bryts av här när Renskärnas gata dras fram vid förra sekelskiftet. Vi ska avsluta den här turen med att i någon mån följa två sjökaptener på 1800-talet. Två svågrar. Den första av dem bor i ett hus på en plats precis här där Renskärnars gata går fram idag. Den första av de två kaptenerna är nämligen kapten Knoll. Med ursprung i en av de sista svenska provinserna i Tyskland. Han har övertagit befälet för fartyget Minerva sedan den gamle kaptenen dött knall och fall i Frankrike år 1829. Knoll gifter sig med kaptenens dotter som bor med sin fattiga mor i en ännu bevarad stuga i Vita Bergsparken uppe vid Sofia kyrka. Precis som Johan Bergman Olssons fartyg så fraktar kapten Knoll järn eller bräder och ibland även manufakturvaror. Han seglar ofta till Portugal, norra Italien samt ibland även till Bahia, Sankt Ybb, Marseille eller ända till New York. Vad som är lite speciellt med kapten Knoll är att han också tar med sig hem föremål och kunskaper från sina resor som har ett bredare intresse i samhället. År 1838 är han den första som rapporterar om ett grund mellan Öland och Gotland, en idag kallat Knolls grund. Vetenskapsakademin får 1856 ta emot en levande spindel som kapten Knoll tagit med sig ända från Brasilien. Än idag finns det flera exempel i samlingen hos Naturhistoriska riksmuseet på fiskarter som kapten Knoll fört med sig hem från olika världsdelar. Fortsätt ner för Mamsel Josabeths trappor uppkallade efter konstnären Josabeth Sjöberg som i naiva bilder skildrar ett borgarliv bland annat på Fjällgatan på 1800-talets mitt. Gå sedan norrut på Renskärnas gata och vi gick återigen in på Fjällgatan till höger. Fortsätt fram till nummer 16. Fjällgatan nummer 16. Den här rundturen tar slut här vid Fjällgatan 16. Det stora stenhuset är idag privat. Men i en liten stuga som är hopbyggd med det stora st huset finns Stockholms minsta teater. Teater, dur och moll. Tomten här exploateras redan på 1700-talet och det finns flera bevarade byggnader på den sluttande tomten. Trots att den är privat kan man få en titt på tomten när man besöker blockmakarens hus som ligger direkt ovanför. På 1800-talet ägs fastigheten här av kapten Knolls svåger, kapten August Sundström. År 1843 är han färdigutbildad sjökapten på den allmänna navigationsskolan. Han vinner burskap i Stockholm som kofferdigkapten och han seglar till Ryssland, Tyskland, England, Medelhavet samt även till Nord- och Sydamerika. Under en period driver han också ett eget rederi, men väljer senare att slå sig ner permanent i Stockholm. På äldre dagar kan en yngre släkting beskriva minnet efter den då pensionerade sjökaptenen August Sundström som en äldre skäggig Prydlig man av utpräglad sjöbandstyp. Han brukade skrämma och förvåna oss barn genom att draga fram över skjortkragen en ej föraktlig hårfläta som annars låg dold under skjortan. Det var skägget på halsen nedanför hakan som han låtit växa och fläta. Låt oss till sist säga något om det där fartyget Minerva som kapten Knoll övertar befälet över från sin svärfar. År 1855 förliser det vid en strand på en ö nära Kragerö i Sydnorge. Platsen kallas än idag Minerva Bukta, och det sägs att köket i ett bostadshus i närområdet är byggt med ruffen från det tidigare som varit kapten Knolls fartyg. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix Eldal.